da kəlmək təvhidə Bu, yəni aydındır. Hadi nə deyək məsələ? Desən ki, mən həm də oxudum. Amma həm sorasan. Vacib deyil. Elhamdülillahirabbil aləminər-rahman deyək həmsin başdan aşağı hər yerinə. Çünki mən həm də oxudum. o demədi ki, Fatiha-nı həmsin oxudum. Baş verdə tax kimi sənin kim desək ki, lə iləhə illallah. o hədislər ki, gəlib lə ilə, Şəhk yoxdur onda. Yəni Peyğəmbər səhəsən deyir ki, kimin ahir kəlməsi, La ilahə illəlləlləhə səhədə, ahir olacaq, Yəni Muhammed rəsullaha da, orada o malıdır. Fəkət aydın olduğuna görə yani şəriət həmçinin e, yenə şəhbətimiz dönür ərəb dilinə, ərəb dili olduğunda, ərəblər həmişə qısaldırlar. Ərəb çox xoşlamıyır, çox şərh deməyə. Qısada cavablar verir. Aydınlı qısadır. Qurana baxson da qısadır, tamamən Bir söz deyir, lakin o altı mənalıq var. Onu görə <gülüyor> məsələlə, el-hərdiyyəndə çox yerdə demir Muhammarovsa, aydındır, yəni. Və belə. Və e, sonra burada yenə e, buna aid, hansı, yəni hamısı göstərir ki, buna aid, yəni Qiblənin fəziləti. Aydındır, Qiblənin fəziləti. Və lakin e, qurban kəsəndə, yəni tutaq ki, heyban kəsəndə Qibləyi döndərmək şərt deyil. Lakin müstəhəbdir heyvanı qibləyə döndərmək. Necə ibn Abbas, İbn Omar, Hüseyin İbn Omar qiblə məsələsi çox şiddətli idi. Fəqət deyir, tərəflərin ən hörmətlisidir. Ona görə. Amma məsələn, qurban heyvan kəsəndə şərt döyür qibləyə çeyirmək, şərt odur ki, Bismillah, Allah, Işbər demək. Odur şərt. Şərt odur nəvazdır lan, müsəlman kəsən? Yəni, müsəlman olmaq, şərt odur. Aynındır, qibləzad, ovaq, hamısı Lakin olsa inşallah, eybətməz. Və bununla biz öyrəndik yəni, ki, ümumiyyətlə namaz qılanda, sarıb üçün barmaqlar və sayra nə qədər bacarırsa əzələrmiş ki, biləyə baxsın inşallah. Yaxşı, Allah belə bu qədər.